Ein deutsches Märchen. Die Schildkröte und der Geier. Es war einmal tief im Dschungel ein Teich. Es war die Heimat einer Schildkröte, deren einziger Traum es war, fliegen zu können. Die ganze Zeit suchte sie nach einem Weg, um ihren Traum zu erfüllen. Es war ein wunderschöner Dschungel. Mit so vielen verschiedenen Vögeln am Himmel. Sie flogen weit oben und kamen nur herunter, wenn sie durstig waren. Die Schildkröte schaute sie sehnsüchtig an. Sie wollte es auch und träumte vom oh. Fliegen. Mmh. Oh. oh, schau mal, da oben, wie schön die doch sind. Wie glücklich müssen die sein, dass sie die ganze Welt von oben beobachten können. Die sind so nah an den Wolken, dass sie jederzeit mit ihnen spielen können. Ich wünschte mir so, ich könnte fliegen. Die Schildkröte wurde immer unruhiger. Sie wollte unbedingt da oben sein. Mit jedem Tag wurde ihr Traum vom Fliegen größer und größer. Dann hatte sie auf einmal eine Idee. Sie eilte zum Geier und erzählte ihm von ihrem Plan. Der Geier saß in der Nähe auf einem Baum. Hey, Geier, mein Freund. Hallo, Schildkröte. Schön, dich hier zu sehen. Sag mir, warum hast du deinen Teich verlassen? Mein Freund. Du bist der Stärkste im ganzen Dschungel. Du kannst in den Himmel, über alles und jeden hinwegfliegen. Du hast recht. Aber ich frage mich, warum du so nett zu mir bist. Und warum redest du vom Fliegen? Schildkröten können nicht fliegen. Was willst du von mir? Nun gut, ich habe einen Wunsch. Und nur du kannst mir helfen, ihn zu erfüllen. Ich verstehe. Gut, dann sage mir... was du dir wünschst. Und ich werde mein Bestes tun, um es zu erfüllen. Ich möchte fliegen, hoch in den Himmel und die ganze Welt unter mir beobachten. Aber wie soll das gehen? Man braucht Flügel zum Fliegen. Und wenn man sie nicht bemerkt hat, dann hat man sie auch nicht. Deshalb brauche ich dich. Du trägst mich in deinen kleinen Klauen hoch und nach einer Weile lässt du mich wieder hinunter. Dann kann ich endlich mal auch die ganze schöne, weite Welt sehen. Aha, aber das kann sehr gefährlich für dich sein. Mach dir keine Sorgen. Mir wird nichts passieren. Würdest du es tun, wie ich es dir gesagt habe, bitte? In Ordnung, ganz wie du willst. Um seinen Wunsch zu erfüllen, nahm der Geier die Schildkröte in die Klauen und flog davon. Es ging hoch. und hoch in den Himmel. Endlich ging der Wunsch der Schildkröte in Erfüllung. Schau mal, wie schön doch die Welt von hier oben ist. Ich kann die Wolken fast berühren. Nur noch eine Weile und dann kannst du deine Krallen öffnen und ich werde genauso toll fliegen können wie du. Hör mir zu, du bist eine Schildkröte. Du kannst nun mal nicht fliegen. Du liegst nicht richtig. Du machst dir zu viele Sorgen. Dann öffne deine Krallen und sieh mich fliegen. Mir wird es gut gehen. Du wirst es selbst sehen. Der Geier versuchte es zu erklären, aber die Schildkröte wollte nicht hören. Schließlich flog der Geier hoch und öffnete seine Krallen. Wie erwartet begann die Schildkröte zu fallen. Oh, wow! Ich kann auch fliegen! Das ist der beste Tag meines Lebens! <lacht> Oh. oh, nein, ich fliege nicht. Ich falle. Hilfe! Oh, Geier, fang mich, bevor ich zu Boden falle. Die Schildkröte war da oben wegen des Geiers, aber ohne Flügel, wie konnte sie da fliegen? Sie schlug mit einem lauten Schlag auf den Boden. Ah, ah. ah. oh, ich sterbe vor Schmerzen. Was habe ich bloß getan? »Ich bin so fürchterlich dumm. Der Geier versuchte mich noch zu warnen, aber ich wollte einfach nicht auf ihn hören. Ich bin so froh, diesen Panzer auf meinem Rücken zu haben. Ohne ihn wäre das der letzte Tag meines Lebens gewesen.« Die Schildkröte verstand ihren Fehler. Sie erkannte, dass sie anders war und dass sie mit dem, was sie hatte, glücklich sein sollte. Sie ging zurück zu ihrem Teich. und lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ihr habt also gesehen, was der Schildkröte passiert ist? Aber bedeutet das, dass wir keine Träume mehr haben dürfen? Natürlich doch. Du kannst so viele Träume haben, wie du willst. Aber wähle immer nur den Traum, dem du folgen kannst. Und wähle weise. Wir dürfen uns nicht vergleichen und versuchen, dem zu folgen. was andere tun. Wir sind alle sehr unterschiedlich und das macht uns sehr speziell. Wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben.